Tizenkettedik fejezet Jason korán ébredt, és fölhívta roger hogy megtudja, mi van a betegeivel. Ma nem akart bemenni a kórházba, még el akart intézni valamit négy óráig, amikor megbeszélte a találkozót Kerollal a seattle induló gépnél. Gyorsan összecsomagolt, gondolva arra is, hát ha esős, hideg idő lesz, majd egy taxival kiment a repülőtérre. Épp idejében érkezett, hogy a csomagját betegye a csomagmegőrzőbe, s a tíz órás járattal elrepüljön New Yorkba. A LaGuardia repülőtéren kocsit vérelt, és elment a New Jersey-beli Leoniába. Itt valószínűleg még annyit sem talál, mint majd seattle de föltette magában, hogy fölkeresi Hayes elvált feleségét. Nem akart elutazni addig, míg mindennek utána nem járt. Leonia meglepően álmos kisvárosnak bizonyult, mintha nem is New York tő szomszédságában volna. A George Washington hídtól tíz percnyire egy széles utcán találta magát, melyet földszintes üzletházak szegélyeztek, előttük ferdin fölfestett parkolóhelyekkel. Volt itt drogéria, vaskereskedés, pékség, de még egy falatozó is – egy szóval hajszára olyan volt, akár egy filmdíszlet az ötvenes évekből. Jason bement a falatozóba, rendelt egy vanília turmixot és megnézte a telefonkönyvet. Talált benne egy Louise Hayes-t a Park Avenue-n. Turmix közben azon töprengett, felhívja -e, vagy egyszerűen csak állítson be hozzá. Az utóbbi mellett döntött... A Park Avenue fölvezetet arra a dombra, amely kelet felől magasodott Leonia fölé. A Pollin bulvárt elhagyva éjszaknak kanyarodott, és Jason itt találta meg Louise Hayes házát. Szerény, külsejű, sötét, barna, zsindejtetős épület volt, már nagyon ráfért volna a tatarozás. Az előső kert gondozatlan volt. Jason megnyomta a csengőt. Mosolgó, középkorú nő nyitott ajtót. Kifakult, piros házi ruha volt rajta, barna haja összetapadt a zsírtól. Egy 5-6 éves forma kislány kapaszkodott a zombiába, hüvelykujját tövig a szájába nyomba. Mrs. Hayes? kérdezte Jason. A nőt össze lehetett hasonlítani Hayes másik két barátnőjével. Igen. Én doktor Jason Howard vagyok, a volt férje egyik munkatársa. Nem tanulta be előre, hogy mit fog mondani. Igen, ismételte Mrs. Hayes, és ösztönösen maga mögé tolta a kislányt. Beszélni szeretnék önnel, ha van egy perc ideje. Jason kivette a tárcáját, és átnyújtotta a fényképes jogosítványát, meg a klinikai azonosítókártyáját. A férje csoportársa voltam az egyetemen, tette hozzá, hogy nagyobb bizalmat keltsen az asszonyban. Louise megnézte, majd visszaadta az igazolványokat. Be akar jönni? Megköszönném. Odabent a házban is elkelt volna már némi javítgatás. A motorzat kopott volt, a szőnyeg elnyűtt. Gyerekjátékok hevertek szana szét a földön. Louise sietősen elrámolt a heverőről, és egy Jasonnek, hogy üljön le. Megkínálhatom valamivel, kávéval, teával? A kávé jól esne, válaszolta Jason. A nő idegesnek látszott, ezért arra gondolt, talán megnyugszik, ha csinálhat valamit. Jason hallotta, hogy a konyhában megnyitja a csapot. A kislány bent maradt, nagy barna szemét Jasonen felejtette, de amikor a férfi rá kimenekült a konyhába. Jason körülnézett. A sötét komor falát egy-két rendelt reprodukció díszítette. Visszatért Louise a kislány társaságában. Átnyújtotta Jasonnak a bögre kávét, majd a cukrot és a tejszint letette a dohányzóasztalra. Jason mindkettőből vett. Louise leült vele szemben. Sajnálom, ha eleinte nem látszottam valami segítőkésznek, mondta. Nem sok látogatóm akad, aki Alvin felől érdeklődik. Megértem, válaszolta Jason. Alaposabban megnézte magának a nőt, és látta, hogy az elhanyagolt külső vonzó asszonyt takar. Hisznek jó ízlése volt, ez dagadhatatlan. Ne haragudjon, amiért így betolakodtam, de alvin hallottam magáról, és miután ezen a környéken volt dolgom, gondoltam meglátogatom. Úgy vélte, egy-két hazugság csak lendíthet a dolgokon. <gül> Valóban, kérdezte Louise közömbösen. Jason úr látta, óvatosnak kell lennie, nem azért jött, hogy fájó emlékeket ébreszten az asszonyban. Azért szerettem volna beszélni magával, folytatta, mert a férje elmesélte nekem, hogy egy fontos tudományos felfedezést tett. Beszámolt Alvin Hész halálának körülményeiről, és arról, hogy ő most a maga szakállára próbál utána járni, hogy Hész valóban felfedezette valamit. Elmagyarázta, micsoda tragédia lenne, ha már is elveszne az a valami, amit Alvin talált, s ami hasznára lehetett volna az egész emberiségnek. Louise bólogatott, de amikor Jason rákérdezett, hogy sejtje mi lehetett az a felfedezés, nem már válaszolt. – Maga és Alvin nem sokat beszéltek egymással? – Nem, csak a gyerekekről és a pénzügyeinkről. – Hogy vannak a gyerekei? – kérdezte Jason, visszaemlékezve rá, mennyire aggódott hész a fiáért. – Köszönöm, mindketten jól. – Ketten vannak? – Igen, válaszolta Louise. – Ezért Lüszi, paskolta meg a kislány fejét. John pedig iskolában van. – Úgy tudtam, három gyermeke van. Jason látta, hogy az asszony szeme elpárásodik. Nos, van egy harmadik is, szólalt megnémi feszengő hallgatás után. Ifjabb Alvin, ő súlyos értelmi fogyatékos, egy bosztoni intézetben lakik. Bocsásson meg. Nem tesz semmit. Gondolhatja, hogy mára már beletörődtem, de úgy igazából talán soha nem fogok. Azt hiszem, ez volt az oka, hogy Alvin és én elváltunk. Én nem tudtam belenyugodni. Pontosan hol van az ifjabbik Alvin? Kérdezte Jason, pedig tudta, hogy fájdalmas témát feszeget. A Hartford School-ban. Hogy érzi ott magát? Jason tudott a Hartford School létezéséről. Ezt az intézményt a akkor szerezte meg, amikor a társaság megvásárolta a hozzátartozó akut gondozó magán Jasonnek arról is volt híre, hogy az intézetet el akarják adni, mert egyes vélemények szerint csak fogyasztja a klinika pénzét. Azt hiszem jól, felelte Louise. Sajnos nem látogatom túl sűrűn. Megszakadt tőle a szívem. Megértem, mondta Jason, s azon gondolkodott, vajon erre a fiára célzott-e hész a halál estéjén. Nem telefonálhatnánk most oda, hogy megkérdezzük, hogy érzi magát a fiú? Dehogy nem, válaszolta Louise, tudomást sem véve a kérés szokatlanságáról. Merev testtel fölállt, a még mindig belecsimpaszkodó kislányal együtt a telefonhoz ment, és fölhívta az intézetet. Kérte a tíz éven aluliak hálóját, s amikor odakapcsolták, elbeszélgetett a vonal túloldalán lévővel, a fia állapotáról. Miután letette a kagylót, azt mondta. Érzésük szerint olyan jól van, ahogyan elvárható az ő állapotában. Új problémát csak valami izületi gyulladás jelent, és emiatt nem tudja elvégezni a fizikoterápiás gyakorlatokat. Régóta van bent? Csak azóta, mióta Alvin a klinikára ment dolgozni, többek között azért fogadta el az állást, mert így elhelyezhette a Hartfordban a kis Alvint. És a másik fia? Azt mondta, ő jól van. Jobban nem is lehetne, mondta Luis, látható büszkeséggel. Már harmadikos, és az egyik legokosabb gyerek az osztályban. Ez nagyszerű. Jason megpróbálta fölidézni Héz halálának estéjét. Alvin azt mondta, valaki meg akarja ölni őt és a fiát. Hogy neki már túl késő, de talán a fiának még nem. Mi az ördögre gondolhatott? Jason feltételezte, hogy az egyik fia valami betegségben szenved, de hát szemmel láthatóan itt nem erről volt szó. Kér még egy kávét? kérdezte Louise. Nem, köszönöm, hárította el Jason. Már csak egy dolgot szeretnék megkérdezni. Alvin a halála előtt egy társaság létesítésén dolgozott. A gyerekei is részvényesek lettek volna benne. Maga tudott erről valamit? Az ég világon semmit. Nos, rendben van, mondta Jason. Köszönöm a kávét, ha bármit tehetek önért, Bostonban, olyasmire gondolok, mint a kis Alvin meglátogatása. Kérem, hívjon fel nyugodtan. Fölállt, mire a kicsinány beletemette az arcát anyja szoknyájába. Remélem, Alvin nem szenvedett, mondta az asszony. Nem, nem szenvedett, hazudta jason még jó emlékezett rám, micsoda gyötrelmeket árult el akkor Alvin arca. Már az ajtóban voltak, amikor Louise váratlanul így szólt. Ó, valamit nem említettem magának. Néhány nappal Alvin halála után betörtek nálunk. Szerencsére nem voltunk itthon. Elvittek valamit? kérdezte Jason, arra gondolva, hogy talán a Génerté volt a tettes. Nem, felelte Louise. Talán elriasztotta őket a szokásos rendetlenség, elmosolyodott. De látható volt, hogy átkutattak mindent, még a gyerekek könyves polcait is. Jason egyfolytában a Louise hayes való találkozásán töprengett, miközben kifelé hajtott Leoniából, vissza a George Washington híd felé. Igazság szerint kellettelenebbnek kéne most éreznie magát, Végtéren semmi fontosat nem tudott meg, amivel igazolhatná ezt az útját. De aztán rájött, más oka is volt annak, hogy el akart ide jönni. Őszintén kíváncsi volt Héz feleségére. Amióta őt olyan durván elszakították a feleségétől, nem tudtam megérteni, hogy ilyen Hézféle ember miként válhat el a saját akaratából. De Jason sohasem élte át azt a traumát, amit egy értelmi fogyatékos gyermek jelent. Még elérte a délután kettőkor Bostonba visszainduló járatot. Megpróbált olvasni a gépen, de nem tudott odafigyelni. Gyötörni kezdte az aggodalom, hogy nem találja meg Kerolt a bosztoni repülőtéren, vagy ami még rosszabb, Bruno társaságában fog megjelenni. Sajnos a gép, aminek két óra 40 kellett volna leszállni a Bostonban, fél háromig még el sem hagyta a Lagárdiát. Mire egy Jason kiszállt a gépből, már negyednégy volt. Kivette a csomag a bőröngyét, és már futott is a másik légitársaság épülete felé. Hosszú sor egy a jegypénztárnál, és Jason el sem tudta képzelni, miért kell a reptéri személyzetnek így megnehezítenie az utasok átszállását. Már húsz perc múlva négy óra, és Kerol Dunnör még sehol. Végre rákerült a sor. lökte az American Express kártyáját, és két menett érté jegyet kért a négy órás seattle gépre, határozottan visszautazási időponttal. Nála legalább gyorsan dolgozott a pénztáros. Három percen belül megkapta a jegyeket, meg a beszállókártyákat, és már is rohant a 19-es kapuhoz. Öt perc múlva négyet mutatott az óra. A gép felszállásra készen állt. A kapunál szakadva kérdezte, érdeklődötte már valaki felőle. Amikor az asztal mögött ülő lány tagadó válaszát meghallotta, gyorsan leírta neki kerol külsejét, és megkérdezte, látta-e őt. Nagyon szép nő, tette hozzá. Ebben biztos vagyok, mosolygott a lány. Sajnos nem láttam. De ha ön el akar utazni Seattle-be, már a fedélzeten kellene lennie. Jason nézte, hogyan szágult körbe a másodperc mutató az ellenőrzőpult mögötti fali órán. Az utas kísérő lány sietősen számolta a jegyeket, miközben egy másik utoljára jelentette be a gép indulását seattle -be. Két perc hiány négy óra volt. Jason a vállára akasztotta a kézitáskáját, és végignézett az utas csarnokon. Már-már fölhagyott minden reményjel, amikor megpillantotta a lányt, aki futva közeledett feléje. Jason a legszívesebben újjongott volna, csak az volt a baj, hogy a lány mögött néhány lépéssel feltűnt brúnó vaskos alakja is. Távolabb az előcsarnokban, ott, ahol a csomagokat átvilágították, egy rendőr át. Jason megállapította magában, hogy ha a szükség úgy hozza, épp arra felé kell menekülnie. Kerolt kisé akadályozta a futásban a váltáskája, de Bruno meg sem próbált segíteni neki. Amikor Kerol egyenesen Jasonhoz futott, a széles arcon a bosszúságot előbb zavar, majd düh váltotta föl. Még jókor érkeztem? lihegte a lány. Az utas kísérő lány már a géphez vezető folyosó ajtajában állt, és a lábával rúgta ki az éket. Te meg mit keresel itt a tető? Bruno, Jasonra, majd fölpillantott az úti célt jelző táblára, és vádlónk fordult Kerol felé. Azt mondtad: Hazamész, Kerol! Jöjjön már, sürgette a lány jason és karon fogva húzni kezdte az ajtó felé. Jason hátra tántorodott, lenemvével a tekintetét Bruno kövér arcáról, amely ijesztően sötét-vörös árnyalatot öltött. A halántékán szíval duzzadtak az erek. Egy pillanat kiáltotta oda Carol, a lánynak, aki bólintott és bekiáltott valamit az ajtón. Jason az utolsó másodpercig figyelte brúnót, s még látta, hogy az odavágtat az egyik telefonsorhoz. Úgy látszik, maguk szeretik élesben csinálni a dolgaikat, hégyezte meg a lány, miközben leszakított egy részt a beszállókártyáikból. Végre Jason is elfordította az arcát, mert úgy tűnt Bruno letett arról, hogy botrányt rendezzen. Kéről még akkor is a karjánál fogva húzta, amikor már a gépnél voltak. Meg kellett várniuk, míg bentről a légi kisasszony kinyitja a már lezárt ajtót. Ha még egy másodpercet késnek, már nem nyitom ki, mondta összerántolt szemöldökkel. Mi este a helyükre, Kerol bocsánatot kért, amiért elkésett. Dühös vagyok, mondta, s levágta a táskáját az előtte lévő ülés alá. Hálás vagyok Artúrnak, amiért ennyire törődik a biztonságommal, de azért ehhez már nevetséges. Ki az az Artur? A főnököm, válaszolta Kerol bosszusan. Azt mondta, ha most elmegyek, akár ki is rúghat. Azt hiszem, ki is lépek, mihest visszajöttünk. Meg tudná tenni, kérdezte Jason, arra gondolva, hogy a táncon kívül mi lehet még kerol munkája. Úgy tudta, hogy az ilyesfajta nők nem uralja a saját sorsuknak. Nem sokára úgyis abba akartam hagyni, válaszolta Carol. A gép megrándult, ahogy vontatni kezdték a kifutó felé. Maga tudja egyáltalán, mi az én munkám, érdeklődött keről. Hát, nagyjából, felelte Jason bizonytalanul. Soha sem hozta szóba, folytatta keről. A legtöbb ember megemlíti. Gondoltam, ez a maga dolga, mondta Jason. Ki ő, hogy ítélkezzen? Különös ember maga, jegyezte meg keről. Kedves, de különös. Azt hittem, teljesen normális vagyok, nézett rá Jason. Ugyan, kiáltotta a kerol vidáman. Az erős légi forgalomban több mint húsz percet kellett várniuk, míg végre felszállhattak, és elindulhattak nyugat felé. Nem hittem volna, hogy végül sikerül, mondta Jason, akiben végre oldódni kezdett a feszültség. Ne haragudjon, mondta Kerol újra. Megpróbáltam lerázni Brúnót, de rám ragadt. Nem akartam az órára kötni, hogy nem haza Indiánába megyek. De hát mit tehettem? Nem számít, felelte Jason, bár a lelke mélyén zavarta, hogy Sörling kívül más is tudja, hova utazik. Titokban akarta tartani. Ugyanakkor elképzelni sem tudta, mi baj származhatna belőle. Enővett egy sárga jegyzettömböt, és kérdezgetni kezdte Kerolt, mi mindent csinált Héz kétszeri látogatásán Szíjátlőben. Az első út volt az érdekesebb. A Mayfair Hotelban szálltak meg, és többek között egy Totem nevű klubba is elmentek, amely nagyon hasonlított a bosztoni kabaréhoz. jason közelebbről is érdekelte ez a hely. Jó volt, felelte kerol, semmi különös. Nem voltak benne olyasféle izgalmak, mint a kabaréklubban. Szietlő, mintha kissé, konzervatív volna. Jason Bolinton, de nem értette, miért pazarolta hész az idejét egy ilyen helyre, amikor kerol társaságában volt. Beszélt ott Alvin valakivel? kérdezte. Igen, Arthur elintézte neki, hogy beszélhessen a tulajdonossal. A maga főnöke? Alvin ismerte a maga főnökét. Barátok voltak. Én is így ismerkedtem meg Alvinnal. Jasonnek eszébe jutottak a plegykák arról, hogy Hays szerette a diszkókat és más e -féle helyeket. Úgy látszik, a plegykák igazat mondtak. De azért komikusnak találta, hogy egy világhírű molekuláris biológus egy striptiz bár főnökével haverkodik. Tudja, miről beszélt Alvin azzal az emberrel? Nem, nem tudom, feleltek erről. Nem beszélgettek sokáig. Én a táncos nőket figyeltem, egész jók voltak. És jártak a Washington Egyetemen, így van? Igen, az első napon voltunk ott. Gondolja, hogy meg tudja találni azt az embert, akivel Alvin ott találkozott, kérdezte Jason csak a biztonság kedvéért. Azt hiszem, igen, magas, jóképű fickó volt. És mi történt aztán? – Fölmentünk a hegyekbe. – Ezt az időt már pihenésre szánták? – Igen, azt hiszem. – Ott találkozott Alvin valakivel? – Nem különösebben, de sok emberrel elbeszélgetett. Miután felszolgálták a koktélt, Jason ismét hátradőlt. Végig gondolta a keroltól hallottakat, s arra az eredményre jutott, hogy az út kulcsfontosságú eseménye a Washington Egyetemen látogatás volt. De különösnek találta, hogy elmentek abba a mulatóba, ezért úgy döntött, ez a mozzanat is megérdemli, hogy utána nézzen. Még valami eszembe jutott, szólalt meg Carol. A második utunkon azzal is eltöltöttünk némi időt, hogy száraz jeget kerestünk. Száraz jeget, mi a csodáért? Nem tudom, és Alvin sem mondta meg. Volt egy hűtő készüléke, azt akarta telerakni száraz jéggel. Talán abban szállította a mintát, gondolta Jason. Ez már jelenthet valamit. Amikor seattle földet értek, kötelességtúlóan átállították az órájukat a csendes óceáni partvidék időszámítására. Jason kinézett a gép ablakán. Ahogy várták, esett az eső. A kifutópálya sötét tócsáin lehetett látni, majd nem sokára az ablakon is, ahol csíkokban folyt le a víz. Autót béreltek, s amikor végre kijutottak a repülőtéri forgalomból, Jason megszólalt. Arra gondoltam, talán segít fölfrissíteni az emlékeit, ha ugyanabban a hotelben szállunk meg, ahol annak idején laktak. Külön-külön szobában, természetesen. Kero ránézett a kocsi belsejének félhomályában. Jason félreérthetetlenül a tudomására akarta hozni, hogy ez egy hivatalos út, semmi más. Két autóval mögöttük egy sötétkék Ford Taurus haladt, a kormány mögött egy középkorú férfi ült magas nyakú pulóverben, szarvasbőrzakóban és Pepita pantallóban. Alig öt órája kapta a telefont, hogy menjen ki a Bostonból érkező járathoz, s keressen meg egy 45 év körüli orvost, aki egy gyönyörű fiatal nő társaságában fog érkezni. A nevük Howard és Danner. Őket kell szemmel tartania. Könnyebb dolga volt, mint várta. Egyszerű volt megállapítani a személyazonosságukat, csak be kellett állnia a mögéjük az pult előtti sorba. És most nem kell más tennie, mint figyelni őket. Aztán majd megkeresi valaki, aki Miami-ből érkezik. Ő ezért megkapja a szokásos 50 dolláros órabérét, ráadásul megtérítik a költségeit. Nyilván valami családi ügyről van szó. A szálloda elegáns volt, hész többnyire rendetlen kősejéből ítélve, Jason nem várta volna, hogy ilyen kifinomult ízlése van. Külön szobát vettek ki, de Carol ragaszkodott hozzá, hogy nyissák ki a két szoba közötti ajtót. Ne legyünk prűdek, mondta, és Jason nem tudta, hogyan értelmezze ezt a megjegyzést. Mivel alig ettek a repülőgépen felszolgált ételekből, Jason azt javasolta, előbb vacsorázzanak meg, csak azután induljanak el a Totem klubba. Carol átöltözött, és az éttenembe lépve jason egészen elbűvölte, milyen szép és fiatal a lány. Amikor rendelt egy üveg kaliforniai sárdonét, a főpincér elkérte Carol személyazonossági igazolványát. Az epizód felvillanyozta a lányt, hogy még mindig kiskorúnak nézték. Bár, mint mondta az utóbbi időben, ez már egyre ritkábban esik meg vele. Este tíz órára, keleti idő szerint, éjjel egykor, felkerekedtek, hogy elinduljanak a Totem klubba. Jason már kezdett álmosodni, de Kerora megülérezte magát, hogy elkerüljék a bonyodalmakat, a bérelt kocsit a hotel parkolójában hagyták és taxiba szálltak. Kerülbe vallotta, hogy valószínűleg már nem találna oda. A Totem Klub kívül esett Seattle belvárosán. Erre felé már az egyik szép lakónegyed húzódott, tehát korán sem volt olyan gyanús a környék, mint a Bostoni Kombat kombatnegyed. A klubot tágas aszfaltozott parkoló vette körül, se elhajikált szemetet, se utcai kéregetőket nem láttak sehol. Ha nem villogott volna a bejárat környékén néhány a temoszlop, akár közönséges étteremnek is nézhették volna. A kocsiból kiszállva Jason már a talpával érezte a rock Az eső miatt futva érkeztek a bejárathoz. A klub belülről sokkal konzervatívabbnak látszott, mint a kabaré. Gőző rögtön vette, hogy a közönség jó részt párokból áll, nem pedig a féle iszákos alakokból, akik Bostonban vették körül a kifutót. Itt még egy kis táncparkett is volt, s igazából csak a bárpult elrendezése volt ismerős. Itt is új vette körül a táncosnő középen elhelyezkedő pódiumát. Itt nem táncolnak félvesztelenül, sukta kerol. Egy földszinti boxba vezették őket, amely elég távol esett a bárpulttól. A felszolgálónő egy-egy kartonpapírból készült pohár alátétet rakott eléjük, majd megkérdezte, milyen italt rendelnek. Miután megkapták az italukat, Jason megkérdezte Kerolt, látja-e valahol a tulajdonost. A lány nemmel válaszolt, de kb. negyed óra múlva megragadta Jason karját, és áthajolt az asztalon. Ott van, mutatott egy fiatal emberre, aki nem sokkal lehetett idősebb harmincnál. Smoking volt rajta, piros nyakkendővel és övsállal. Bőre feltűnően olajbarna, a haja sűrű, kékes-fekete volt. Emlékszik a nevére? A lány megrázta a fejét. Jason kilépett a boxból, és elindult a barátságosan fiús arcú tulajdonos felé. Épp amikor melléje ért, a férfi fölkacagott és megpaskolta a bárpult mellett ülő egyik ember hátát. Elnézést szólította meg Jason. Dr. Jason Howard vagyok Bostonból. A tulajdonos felé fordult. Az arcán felragyogott a műmosoly. mosoly. Sebastian Fran, mondta, üdvözlem a totemban. Beszélhetnék önnel egy percet? A mosoly lehervadt a férfi arcáról. Milyen ügyben? Beletelik egy-két percbe, ha még elmagyarázom. Szörnyen sok a dolgom, talán később. jason váratlanul érte, hogy ilyen gyorsan lerázták, ezért egy ideig még elácsorgott ott, és figyelte fránt, aki elvegyőlt a vendégei között. A mosoly újra ott ragyogott az arcán. Nem járt szerencsével? kérdezte Carol, amikor Jason visszatért, és újra leült a boxban. Nem, megtettem háromezer mérföldet, és a picko még csak szóba se áll velem. Ebben a szakmában óvatosnak kell lenni, majd én megpróbálom. Meg se várva Jason válaszát, már kint is volt a boxból. Jason elnézte, milyen kecsesen lép oda a tulajdonoshoz, hogyan fogja karon, és mond neki néhány szót. Látta, hogy a férfi bólint, feléje pillant, újra bólint, majd elmegy. És Carol már jött is vissza. Egy perc és itt lesz. Mit mondott neki? Emlékezett rám, mondta a lány egyszerűen. Jason eltöprenget rajta, hogy mit jelenthet ez. Emlékezett hészre? Ohodne, hogy ne, válaszolta Carol. Semmi gond. Így lehetett, mert Sebastian Frán tíz perc alatt végigjárta a helyiséget, majd megállt az asztaluknál. Elnézést, hogy az imént olyan udvariátlan voltam, nem tudtam, hogy önök barátok. Nem tesz semmit, válaszolta Jason. Nem egészen értette ugyan, mit akar ezzel mondani a másik, de barátságosnak hangzott. Mit tehetek önért? Kérül azt mondja, maga emlékszik Hayes doktorra. Ő volt az, akivel legutóbb itt járt, igaz? Fordult Sebastian Kerolhoz. Kerol bólintott. Persze, hogy emlékszem rá. Arthur Köller barátja volt. Véleménye szerint elmondhatja nekem, hogy miről beszélgettek? Fontos lehet. Jason együtt dolgozott Alvinnal, szólt közbe Kerol. Nyugodtan elmerem mondani önnek, hogy miről beszélgettünk, az az ember lazac halászatra akart menni. – Halászatra – kiáltotta Jason. – Úgy van, azt mondta, szeretne néhány jókora példányt fogni, de nem akar túl messzire elautózni. Én erre azt mondtam neki, hogy menjen föl a csedárvízeséshez. – Ez volt minden? – kérdezte Jason elszoruló szívvel. – Néhány percig elbeszélgettünk még a helyi röbbi csapatról. – Köszönöm – sohajtott Jason. Hálás vagyok, amiért időt szakított rám. Szóra sem érdemes, mosolygott Sebastian. Nos, akkor folytatom a körutamat. Fölállt, kezet fogod velük, és kérte, jöjjenek el máskor is. Azzal elment. Nem tudom áll hinni, Jason. Valahányszor úgy érzem, hogy nyomon vagyok, kiderül, hogy csak tréfa volt az egész. Még hogy halászni. Kerül a kívánságára, még egy fél órát maradtak, és megnézték a műsort. Mire visszértek a szállodába, Jason alig állt lábán. Keleti idő szerint csütörtök hajnali négy óra volt. Jason pizsamára vetkőzött, és megkönnyebbültem mászott be az ágyba. Csalódott a Totem Klubban tett látogatásuk eredményében, de még hátra volt a Washington Egyetem. Már az elalvás határán volt, amikor halk kopogást hallott a két szobát elválasztó ajtón. Kerol volt az. Közölte, hogy éhes, és nem tud elaludni. Megkérdezte, nem hívhatnák-e föl a szobaszolgálatot. Jason egyetértett, mert úgy érezte hogy egy jó barátnak ez a kötelessége. Így aztán rendeltek egy kis üveg és egy tál sózott lazacot. Kerol frottírköpenyében telepedett Jason ágya szélére, s úgy ette a lazacot sós kekszel. Mesélt a gyerekkoráról, amit az Indiana állambeli Bloomington közelében töltött. Jason még sohasem hallotta ennyit beszélni. Megtudta, hogy egy farmon lakott, és reggelenként mielőtt iskolába indult volna, meg kellett fejnie a teheneket. Jason szinte látta maga előtt a képet, és a lány egész lényének üdesége is ilyesféle életmódra utalt. Ezek után még kevésbé értette, hogy ezzel a múltan, most hogy adhatta ilyen életre a fejét. Szerette volna tudni, hogyan siklottak rossz vágányra a dolgai, de nem merte megkérdezni. Közben amúgy is erőt vett rajta a kimerültség, s hiába próbált ellenállni, lecsukódott a szeme.